Onge mekoakura gaur Empire S of Discover. Empires, Age of Discovery, eh, Glenn Dower, eh, eh, diseinatzearen eh, mai jokoa dugu. Atzo jolastu nuena, eh, ez da lehen aldia jolastu nuena, eta gaina jokoenek ba historianeko kuriosoa duetzen, Jogo bi izenekin orkitu ezak batetik esaten eh, dutena, Empires Age of Discovery. Eta bestetik ere bai, eh, Age of Empires II izanarekin kuriosoa nola eh, bere momentuan, ba, bazdakitaz, bidea juguaren eh, lizentzia errosi zuten nahi joko saltzeko. Eh, alarepa, ba, bueno, hauek ez dira verdin verdinak, e, esatu da ni jolastu nuena Empire Chief H of Discovery. Dugu eta pizkat, ba bono, diferentzia pare bat daude, ez? E, ba, eh, e, ni jolastu ana H of Discovery. Badauzka, languilla kolokatzeko toki espezifiko batzuk maijo orijinalak ez dituenak. Eta bestetik, e, ba, dibedaz, Age e, e, of Empires Zero, dela aurreko bertxioa. Ba, bueno, joku simpleagoa da, ziren joku netrako ziren e, espantziokatera, gaizki gauratzen ben ez badut, baina bestetik gainera, ba, e... taula eskoz politagoa da, ez? Eta zentzorretan, ba, ba bueno, e... <laughs> ba, kuriosoa, ba, kuriosoa, bi joku hauek, dauzkaten diferentzia. Nola jolazten da, edo, edo zein da, ba, jokoren pixkat, e elburua edo ez. Ba, bueno, Eurojoko joko batugu, non e, langila kolokatu bat ditugu, e, toki espezifikoetan, ba, gauzak egiteko. Jokoren tematika ba, pasikat, e, da, ipar, ego eta erdi Amerikaren kolonizazioa da, ba, gutxi gora bere esan dezakegu ba, masa igarren mendeko kolonizazio hori, eta e, ba, bueno, ba, gureak zioak e, markatuta egongo dira, ba, depende. E, bo, berin, depende, bueno, cocatando un wrangling, ¿eh? Senzorretan ba, eh, jokalaripakoitzak, eh, bat e, kontrolatuko du eta eh, ba bueno, la ngilla kolokatzeko, ba geskispenago 2347 izango ditu, kontatzen arienez. ez? bai, 2347 izango ditu. Eh, bueno, eh ni holoztuno en expansioarekin E, asimetria gaitzen genion ba eh zerren ba jokalarik ba, nazio bat eramaten zuen kasu honetan nere, nere partez adibiz ba, ba izan zen baina ba badauzkago adibidez e, Alemania eh Espaina eh Inglaterra Frantzia eta bueno bada ez jokua bon, ba, bon, ba, jokalari asko eh auk eramaten ematen dugu ez daude eh beste joku ba, ka, Sejoklari gure kasoan jollo ez dugune. Sejoklari jolas toz da ketan aldi berean eta sentzo hortan ba, bueno, esker, eh, eskertzekoa da. Nola jolasten da? Ba bueno, asieran, eh, ez, ez, no? bost asíeran langi izango ditugu eta ba, ba bakoitzak ba akzio bat egingo du, non bere langiak eh kokatzeko duzu. El langiia kolokatzeko espazioak espazio ba, bueno, ez eh, espazio berdin ditugu, adibidez, ba bueno, izango dugu E, langileko katzeko espazio bat non e, datorren errondarako ba, lehena izaten izan, o, lehen, lehenak jartzen e, saiatuko gara edo ba, lehenak jartzen dena ez du diri, e, ez parkatu, txampon bat irraziko du, ba, begarnak bit, hor du ba, nola baitez, e, diru gehion nahi badugu ba, itxarongo dugu eta seborizki datorrengo errondetan azkenak izango gara, baina ba, e, interesetzen bazai gu ba, lehena izaten, ba, ba tirotxia goite irabazeko dugu baina bon, lehenak izango gara datorren errondaratzago errondatarrako ba, e, ba, tokio benetan kokatzako bestetik eh izango du beste toki bat non e, gure langileak eh ba, bon, bidaliko ditugu e, mekanika kuriosoa, zeren ba bon, asiran, e, deskubritutako lurralde bat izango da izango e, dugu bakarrik e, a, karibea eta betaz ba langileak bakarrikan toki horretatik e, mapara, mapa ba Kariberaen bidali izango ditugu e, eta ba bueno eh jokua aurreratzen johatzen denala ba, beste toki beste batzuk eh deskubritutako ditugu eta deskubri bueno lurralde gero ba kolonizatzeko aukera izango dugu. eh beraz ba hasieran bueno, Lengileak claro, bidaltzea ba, ba, interesgarri izan lehike, baina ez da egin garantzitsua, ba izaketa ba, bueno, jokuak aurrera egiten duen ala, ba, e, ba, bueno, garantzia egin diago izango du, zer ba, ba, lurralde gehiago deskubritu egongo e, e dira, eta beraz, ba, esamestera, bueno, interesgarriagoa. Peste toki bat izango dugu, non alia bideak lortu aldi ditzakegu, la, balia bideak ez, dit, e, ez digut, Ez dira, ba, osakordentzeko baizik eta, e, ba, bueno, set collection edo e, bat sortu beharko dugu, hau da, e, ba, material batetik, ba, 3 ez iru baitugu, berdinen errondarako ba, ba, ba txampon, kopuru finko bat izango dugu, 3 berdinez saten bait dugu, ba eh beste champo champo finko bat, baina handiagoa eta barrez, beraz hor ba, bueno, interesgarri izango da gure lan gehia jartze bat ere lehen postutan zaren lehenak izango gara pala baliabida hoiek lortzeko eta beraz ba bueno azalduzela hiru berdin ezaten maituko ba ez dakit gustu direla post champone manga dizkugute baina 4 e, izaten maituko ba bueno sei champondera ordun pera hor zents horretan ba, e, gure estrategia ez, alde ekonomikoan eraman dezakegu, eta ba baliabidaiek lortzen maidutu, badiru gehi izango dugu e, datorren herriotarako. Beste toki bit izango dugu non e, itxasontzi bat e, lortu ezakegu eta au interesgarria da zeren e, egongo dira momentuak non baliabida hoiek aurrean e, lehenago esan dituan baliabideiek ezingo e, ditugu lortu eta pixkat e, dirurire gabe geldit zeko arrisku hori izango dugu, ez? eta zentzu horretan beste toki bat izango dugu, non gure langile jarri alko ditugu, eta ba, gehienkoa izaten badugu toki horretan, itxasuntzi token bat irabaziko dugu, eta itxasuntzi tokioen hori ba, noraitako e, komodin bat izango da, e, balia bide baten e, balioa izango du eta beraz, ba, ba, dirua irabazteko e, ba, aukera emango dugu beste toki bat izango du non e, eraikinak erosialko ditugu eta horregatik ba, dirua erebaik ba, oso garrantzitsua da ez. Erakin horiek e, bonusak emango dizte partia osoan zehar edo aldi bereko bonusak normalean aldi aldi bateko bonusak int e, indartsuagoak izango dira, baina egia da ba, oso indartsuak direla jokonetan, ba, E, ba, bueno, Partidan zehar, enbango egiten e, ba, ba, bueno, ze, zea bat izaten badute, adibidez ba, erronda bakoitzan langile berri bat. Beraz, e, zu datorren gorroan ez duzu ez zara bost langilearekin nasiko, ba eta seiekin nasiko ez zara. Edo datorren errondarako soldadu bat. Edo datorren errondarako ba, apaiz bat ez, orduan zentzu horretan ba, bueno, oso interesgarria da eta pixkat e, garrantzitsua da partidean, e, eraikinak lortzea. E, gure estrategia ratzeko baina nagia da ere bai ba, ez dirala, bateren merkeak izango ez baliaz beterina izango dute eraikinek eta e, depende ba ze errondan gaude e, ba hori ba, merkeagoak edo edo garasteago izango dira lehen errondetan normalean diru gutxiago dugunean ba merkeagoak izango dira 10 champon e, balioko dute e, datorren errondatan bigarrenean e, escrispana eta azkeneko rondan 20 e, txampion baliago utzi beraz ba, bono, azkeneko eraikinak lortzea ba asko izango e, bain, da baina nagia e, da balio handiagoa dutela eta ba, e, ba, etekin asko zobeagoak emango digutela beraz ba bueno garantitza izango da bai ba gestio ekonomikorri non eh interesgarri izango da, ba, ba, hori eraikino lortzea, baina ere bai, agian interesgarri izango da, ba erronda batean edo bitan pasatzea, dirua egiteko eta diru horrekin ba, azken errondetan eh ba, interesgarri bat lortzeko, ez. gero beste toki bat izango da, izango dugu non hor e, langileak soldadoak eta bar e, nahi dugun, berez, langilea eh ba, bueno, e, pillatuko dugu eta e, gero nahi dugunean, ba, e, soldaduko porori, bidalidezak egu, ba, e, deskubritu gabeku lurraldeak deskubritzera. Zein da honen alde interesgarria? Ba. Ba bueno, historiaen gertatu zen ez? E, o, langi, e, lugo, lurralde berri bat deskubritza jartzen zirenean, ba bueno, horr, e, resistentzia egiten hasuten tribuak. Jauden ziren eta haien aurka borrokatuko dugu eh, joko honetan, tribuiek simbolo daude, ba, eta batekin normalean buelt, e, buelta ematen saio ez jakiteko lurralde bakortantz, ze ze tribu dago eta ze resistentzia egingo digute, eta normalean ba, oso sinplea izango da, ez? Baina eh, langile bitaltzen ditugu ba, puntu finko batzuk emango dizkibute borrokatzeko eta puntu hauek ba ez dakit ez 6 ba lozeta hori eh, ba tribu el diogu eta ba 6 ed gutxiago bada ba lortuko dugu 6 baina ge gehiago bada ba kalduko dugu katzen badugu ba gure soldadu guztiak altzaitzen ditugu eh, ze horretan ba nola nola tribu horrek eh, ba bueno eh, Hile egin e, gaitu ba, langile guztiak eta soldatu guztiak. Eta bestetik, ba, lortzen badugu, ba, gure soldatu hori galduko ditu gara bai, baina gure langile bat e, usteko aukere zango dugu. Hor hortikan aurrera, ba, lurralde hori deskubriteta egongo da, eta gure esplorazio kontutik, ba, bueno, e, bidalial izango ditugu langileak lurralde horietara ez, eta dut, ba, bueno, beste lurralde bat. E, des, e, irekitzen zaigu, apiskat, hor mapan e, soldaduak langilak eta bar jartzeko. Gero, azken, e, azken aurreko izango da, e, langilakokat kokatzea ba, ba unidade berezi batzuk izateko, zara esan bezala, ba, xiran, e, erronda bako itzero bozt ba, langi izango ditugu, baina unidade bereziak duede eta unidade berezi horiek ba, gauza bereziak egitea dituzte. Esan, e, izenak esaten duen bezala ez. Alde batetik, nadibidez, apaizak izango ditugu. E, apaizak lortzeko aukera bakarra toki tokionetan izango da edo E, ba, eraikin berezi bat lortzen badugu ez labe, ez da ber ba, eraikin horietatzea ba, zen eraikin gehiodo daude eh kop eh mm, eta 15 materiaekin daude san de magunes 30 eraikin daude eta partida bakoitzan ba aterako dira beraz ez dira eraikin guztiak ateratzen eh ordun ba, bueno, Hor kokatzen badugu e, apaiz e, bat izango dugu datorren errondarako, eta apaiz aurrek ba, mapan ja, esplorazio fasean, ez, mapan jartzen badugu. dugu ba, beste unitate batekin jarriko zaigu, beraz ez dugu unitate bat jarriko, baizik eta bi jarriko ditugu. Bestetik ere bai, ba, soldadua izango dugu, e, balioko zaigula ba, ba, gu da egiteko beste jokala ere norka, e, izango du ere bai aukera, E, nora da, arkitekto bat, e, edo arkitekto, ez dakit ez, artisao bat berkatu lortzeko. Artisaoa lortzen bat dugu, bat, dibes, e, baliabideak e, lortzeko fasean, e, itxasontzia lortu nahi badugu dugu, ba, e, artisao horrek, ba, balio dauka, ez? Balio, e, balioko zaigu normalean, ba, langile baten, bikoitza. Beraz, interesgarria dure, bai. Beste, beste unidade berezi bat, adibidez, kapitainak, kapitainak normalean e, kolonizazio faze, e, barkatu, fazean, barretot, deskubritzeko fasean babalio gehio izango du eta gainera, ba, ba, ba, bueno, e, beste bentaja ben bat emango dugu, ez, partidan zehar. Eta, azkenik, haber, ikusten duan zein den azken unidade berezia, eee, esan dut, apaiza, ah, bai, e, merkataria merkatariak, kolonizatze fasean, e, badirua emango dugu. Eta zen zorretan, e, bost txampona emango dizkigu, eta beste ba, bueno, unitate bat izango da mapan. Eta azken, azken kokatzeko azken tokia izango da, guda egiteko. Eta horrek ba, bi aukeramate dugu, jokalari bat aukeratuko dugu, eta mm, lurralde finko batean borrokatuko gara e, jokalari horren aurka. horretar e, Horretarako oso, oso beharrezkoak izango dira soldatuak zeren e, babuno mina egiteko unitate bakarrak izango dira joko baruan eta bestetik e, gerra totala egiteko aukera izango dugu, ez. Eh non babuno hokalaria taorkituko e, aukeratuko dugu eta lurralde guztietan soldatuak dituguna jokalari horren aurka borrokatu dugu. Normalean e, gerra totalean eh a marchaan ez ez banago kostatuko zaigu. Beraz, bueno, askoz gareztiagoa da, baina oso interesgarria izan daitek, zergatik. Ba, bueno, ja esplikatu dut, eh, jokunetan, langileko kapen eh, mekanika hori eramaten duela, baina nolak egiten dira puntuak? Bazkinan puntuak dira, eh, no da, majoria fase batean eh, emango direnak. Hau da, behin lurraldeak eh, deskubritu ditugula eta behin lurralde horiek kolonizatu ditugula, hiru txandaro, egingo dugu, ba, ba, bueno, e, kontatuko ditugu lurralde bakoitzan zen soldua den jokaari bakoitzeko. Eta zenzu hartama lehen jokalariak sei puntoreazeko ditu bigarrain jokaariak bi. Beraz jokuaren e, puntuazio guztia joango da ba, gehiengoiek lortzea edo aliketa gehiengoen lortzea ba, lurraldez berdinetan eta hor ba, bueno, joko hori da, e, bederatzi Ez erronda jolastuko ditugu, normalan lehenengorndan gauzak merkeagoak eta herrisago izango dira. Eh 9. errondan eh ba parkatu 8. errondan, 8. erronda tar dela, eh ba, izango dira, gazteagoak eta gauzak normalean ba, ba, estutuagoak egongo dira, ez? Eh hau ez da esan bezala, ez da lehen aldia jolasten dena. E, bere momentuan e, guztatu zitzaidan, eta e, ba, bueno, oso ondo dagoen jokoa da, ziren normalean oso azkar jolazten da, jokara ere akzio bat, e, dola engile bat jarriko du bere, bere txandan, beraz, ba, nahiko azkarra izango da, eta jokoren alde interesgarra izango da, ba zerri ematen diogun e, preferentzia edo bantaia, ez? Agian eh horretan ikusiko dugu ba, interesgarriago dela baliabide hori lortzea datorren errondatarrako badidu egukitzeko, baina agian ja nahiko diru edo aina diru izango dugu eta bad interesgarriago izango da baz ez, ezakiz, soldaduak e, bidaltzea ba deskubritzera edo kolonizatzea lorralde ezberdinek ba gehiengoak lortzeko. Beraz, eh jokoaren alde interesgarriena hori da, ez? Piskat e, pixkat jakitea, timinga izatea da bar jakitea eta jokoa airekurtzea, ber, e, noiz komen zaigu gauzat edo bestea. Orokorren asko guztatzen zaidan joku bat da, baina egia da, bani, nire kasuan adibetz, e, BG-gen, 6 ba, bat eman diot. Eta zerratik ematen diot, 6 bat, ba, e, uste dut oso baldintzatu da gola joku hau jolestera. E, ba, baldintzatu da ze jokalari ekin jolestun duzun, nes? E, Zaren ego da, ba, bueno, jokarei perfil batzuk ba, gen, ba, ba, aserratuko direla, beraien orka joaten badira ba, momentu baten edo bestean eta egongo dira beste batzuk non eh ba bueno hor horretan ba, asko disfrutatuko dutenak, ez? Jokunek honek errestatzen du, nalabait, ez, jokale, e, jokale bat zure aurka joatea nahi duelako eta ez e, interesa eh suerta todo Beraz eh bueno, zentz horretan ejertatu daiteke ez da inbeste disfrutatza, baina nagia da ba, ba bueno, e, fakzion, espansioarekin eta nola Em, asimetria horrekin ba disfrutatzen den joku bata eta hasiernasandu bezela ez daude beste joku, ba sei jokalarien partida bat eh ondo eramaten dutenak eta zentzu honetan joko ba oso, oso interesgarria da. E, horrela nota bezela e, edo bueno, eh apendize bat bezela, ba, bueno jokuak eh, Age of Discovery empires, baratua. Age of Discovery jokuak, baina ba, ni pentsatu mekanikal detik-an dela, baina eh, probatu nahi baduzu eta gian merkeagoa orkituko duzute ez dakit, eh? Age of Empires zidu, eh, Age of Discovery joku ia-ia berdina dela, baina politagoa Egia da ez dauka laimetria espanzia hori, ez daukala beste gauzaren horla tontakiri bat, ez da joku berdin berdin berdina e, baina egia da bad ez, daula askoz politagoa delaz. Beraz ba, bueno, ba, depende zepresiotan aurkitu dezake zuten ba, e, gominiik garrri izango da ba, euro hau pertsio batan edo, edo bestean lortzea. Espainian bere momentuan ez dakitze editorialak ekarri zuen, esangot eh, malditu, baina ez dakit. Berez, e, eta gaur egun, gaizi espanago, ba, ez, da, ez da lortu gazteleraz, beraz, ba bueno, baina, e, lortu nebe duzuetak, baza gure eski, importazioan, e, ui, e, filibert edo duñon mar, beraz, dure lakotan, lortuko duzute. E, Zabastela, ba oso, oso joku interesgarria, niri gustatzen zaidan eta eta garrantzitsuagoa gagoa segura eski base jokalari e, manejatz, oso ondo manejatzen dituena eta oso azkar jolazten denaz. E, eta hau izan da, ba, gaurko joko hau, Empires Age of Discovery edo Age of Empires e, Discovery edo da, Age of Empires Iru. <laughs> vale? Eta gu datorren zailuan entzugo gara. Aio!